Різнути мені горло. Про нього жах, що чось говорить. А напроти, з пристінності, тінь з пішком сипнула. Ага, і став п'яничка по ребрах. За невчасність, бо весь щось тепер і в слухові, і в зорові на грошах. Скоро зашелістять з банку для нього, як від золотої пожежі. До чого жадний? Планету перетопив на жовтий злиток і продав чортам. Ух, сигнал. Підручний світить ліхтариком на мить і прироста до стіни. Олегові тривожно. Здається, я вклепаний в чорному року. О, виринулись мішками два. Третій з пристроями. Треба притулитись недалеко від телефону при домах. Там викладки з виступами нерівні. Увага, вони вийшли, підняв руку щось. Два несуть банкноти, третій – внутрішній помагач, якісь металічні рискала. Перших двох везу до Кішла, там мої хорти загладять їх безслідно. Гроші поділим на свій гурт, третього – струментника – стукнуть дома. Даю знак і беру мішки. Переривчасто прозвучала сирена в авті Чойса, сам він підводиться, і вистанувши з дверець, зненацька перечеплений падає, в дріт. Тоді ж лунають постріли від грабіжників, і кулі дзинчать поблизу. Берчинал на грабіжників, б'ючи на наведено, миттю викидається набіг з дверець і скрикує заляж прикониті, дівча, волі обхитрили!» Розгорілася перепалка. Крадіжник з пристроями впав, а спільники побігли до широчезного в'їзду в гаражний дворик мимо тягорової автомашини. Скоро ж поранений підвівся, добіг тільки до мурування вліво від від'їзду, і там поліг ніби труп. За злодіями в стрільбі надбігають щось і Берчинал, до входу не примічаючи лежачого обіч. Притуляються до вантажного авта, як захисту, коли з дворика мітять зрадливі змовці. Чойс батьориться. Вони вскочили в тупець між високими стінами. Проміжок заставлено сіткою і муром під наш обстріл. Але стережись. Прориватимуться тут, ріжучи з-за бокових виступів. «Дарма! Відженем звідси! При грузовику ти зліва, я праворуч!» «Діло!» «А змій! Висунув ніс і пістолет! щось стріляє на порох одного з грабіжників!» «Ти брався їх скреслити?» – мормотить Берчинал. «А ви передали огнем!» «Бо ця сильна здобич! Нічого! Дамо раду!» «Хтось їх перемовив проти нас! клепар чи ні? Порядок розстроєно!» Але ж ти не віра до всіх, бо сам не певний кожному. Я не віра, щиро дивиться щось. Ні, просто знаю теперішню породу. Ти виняток, якщо степала рука. Стрільба стихає на перезарядках і знов дущає. Вперетишко Олег заходить до будки телефону і набирає номер. Оперейтор? Негайно, 26-й відділ поліції. Хто? «Лейтенант, тут по сусідству з вами перестрілка, мабуть, при грабіжниках, біля банку з високими золоченими дверима. Напроти, через перехрестя, там пам'ятничок на коні. Хто я? Випадковий перехожий, добраніч». Повагався і відходить, обминаючи причайну фігуру з цеглиною. Вона ж поглянула вслід і при свіжих пострілах приклеїлася до свого місця. Тоді пожвавішала тінь, тихо поплескала собі груди, Підпитному гічу, чи, ого, скорпіони жеруться, золотий накип мені ждатиму. Останеться один чи навіть обидва, ножовий гостряк полетить одному в серце. Для другого теж зготовано. Трохи витяг із-за пояса, аби впевнитися прикритий накидкою шаблюватий клинок. І знову приладжує на похваті. І далі обмислює речі. Тут щось стигр, зуби кровом блищать на всі боки. Взяв мою душу у свій круг. Бо хто поцільніше за мене метає ніж? Нема. В цирку об'їздив Мексику. Попередник чойся, вчитель його. Стромляв таких, як я, на риск. Потім обліплював бетоном ноги. Вночі в річку. Аж наші хлопці його взули. Знаю, зготовив мені щось тропку на дно. Підож до кінця. І звіряку зітну. Поділити з грабачами хоч один мішок. На видаток... До кордону і далі в господарство. Цукрову тростину десять літ скошував. Мачета в мою долоню прироста. На розпалі стрільби зліва з-під стіни звелась постать струментного. І ступивши нижком декілька кроків до спини Чойса, поволі підводить невелику сокирку вдарити по голові.